Вищі яруси – наукова праця і потім мистецтво, творчих виявів. В чому призначення всіх ярусів перебуття для кожної душі? Скажу так, повинні сповнити шляхи праці в довершеності, кожен на своєму місці, в новій нагоді. Я дослідив сам, відвідавши декілька з найважливіших ділянок і передаю свої враження. Для них власноручно виконав панорами. Фахівець виключив лампи і обступив завіси на вікнах проти світла з вулиці. Тоді в фільмовому квадраті з'явились привидні постаті багатьох істот, що б'ються мечами. Потім, скінчивши, одні з них беруть воєноначальника ворожого війська і зв'язавши, вливають в рот струмок розтопленого золота. Перед нами страта римського полководця Краса. Він хотів здобути золото Парфян і дістав його. Кожний епізод історичного життя, а разом і приватність, відтворюється в повноті відбування. Читаємо неосяжну книгу Вселюдської судьби як нові свідки. Одночасно стежимо її справлення, в той взірцевий вигляд, який повинен був здійснитись на землі. За браком часу мушу закінчити сьогодні нашу бесіду, потім при вашій щедрій готовності продовжимо її. Можна придбати квитки для короткочасних експедицій в Єруси. На ваш вибір. Для цього слід прийти в другий відділ нашого закладу. Там діють потужності, що здійснюють подорож. Супутники пішли з придбаними за гроші майстра квитками, куди їх спрямовано. Там вигляд зовсім інший. Чорна завіса закривала вхід. Чути було страхітний брязкіт тарелів і пронизливі завивання та верески труб при стуганах, такту, відбиваного ніби машиною для риття колодязів. За відгорнутою завісою зустріли гостей дві постаті, цілком дикі одежею і помальованими обличчями. Пориви стовпровадили всередину. Звідти війну втомливий до млосності подих якогось куреня, і завіса, стулившися, заполонила в ньому гостей. Паладюк, через годину, вискочивши між двома сторожами крізь завісу від чадного відділу, біжить до скляних дверей. А вслід йому фортеп'янний майстер гукає, «Верніться, мені без вас неможливо!» «Страх який», – вимовляє йому, мов, знедужости Паладюк, «там наркотичний дурма, а оргій!» «Не світська мерзота на сцені, як осередкові зборища напівбожевільних, і найгірш – заклятий обряд». З підвласністю демонові, як носієві, в примарні висоти. Я відчув. Страшний кіготь впинається всередину грудей і чорний огонь напливає в кості. Душа опалена сірчаністю з того жеврію. Нещастя. Так занапаститися і скривити свій стан. Ви мій спокусник. Але винен я сам. Тепер ждати одного по одному темних ударів. Розколюють мою істоту і мою судьбу так необачно скалічену, де міг почати побут чистий, з радостями здобутку. Рятунок хіба один, як застрік, зчистить. Він відвістря з списа смерти, прийняти хай проходить крізь душу, стерплють до краю, хоч без видимої причини. В мовчазність. Знаю, я введений в морок. З раптовою тривогою, відчутно, згострішою навіть, ніж бувала при обстрілах та бомбленнях мостів через ріки воєнним часом, відчутно тепер з тривогою аж моторошною. Як прийняла пропадна темрість? Ні, чорність, ядуча і владна, забираючи у полон. Також чітко відчутно. Це тому, що послабилася якась незнана досі самому построєність єства ніби внутрішня личинність чи що, не тілесних тканин, але з котрихось невидимих. Послабилася вона внутрі, по занедбаності, мабуть, суто духовній за довгі роки. Тому навія з проклятого закладу, зовсім здемоніфікованого, встаталася до глибинного в'їзство і не має проти неї іншої ради, як тільки палючо висушитися з неї. Тим, Видалити своєї неплодської личинності, що її треба наперед посилити і належно вкріпити. Як? Тільки одним чином, тільки в душевному полумі, ніби якось аж скристалізованому, страшенного іспиту.